ميان په محمد سنخونده عربي ربي ربي ميان په محمديان سنخونده عربي قربان شم قربان شم قربان, شما قربان, <تصفيق> قربان <تصفيق> عربي الله تعالی انحو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا ميت ثم أضحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احد فلما مات فعل به ذلك الى اخره رواه البخاري ومسلم عايزانو جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو سړیو دا سړی چې دی هغه ګناهګار وو ګناهګار دا بل حدیث کې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لم يعمل حسنتا قط ل اتی ونی کنه و کڑے بس شرک داو مسلمان وو پر الله ایمان درلود نو د سړی چې دی اغه گناهگار پر ځان ډیر تجاوز کوي نا کې جن سوې وا یعنی معنی دا ده دا چې داسې گناوي کړی وی چې اغه گناو بدای جهنم تر سوې نو یه وقتید اغا خپل بچان ټول را ټول کرو چې هر چو زامونی و زامونی تی ویلی و الزوی چو وقت زم مرسمه نو تاسو با لما سر یو چم وگی اغاوال چنگم والچم <سؤال> دادی فا احریقونی تاسو با بیا ما ووسوزی سم <سؤال> اطحنونی <سؤال> بیا با ما اغا ایرچ کلسو دا برشق مطلب اغا کشنی کشنی که زره زره زره زره زره زره لکه لك لکه لکه لك خاوری رواخل دعسی بیقی چې کله تاسو زد دعسی کم ثمه ضرونی فی ریح بیا براولار سید غزماش چه کمی یرید دا, دا بدن داب پر هوا و مخور لکه هوا بیویسی سیسو یا دا بالحادیس که بیا پیغمبر علی سلاط و سلام پر مایل ته تویلی ولچ کله زمر رسول ما بو وسوځي د ازما یې ري برا واخلې نیمه به هوا ته ورکي نیمه سمندر ته ورځوي بیا چې کله مطلب وسو دیمړ مرسو بیا د ځامن راولار سو درښتیا و دای وسوځي اغه د چکم یې ري ولي اغه رواخسته لې سمندر ته ورځولي او نیمه چې دی اغه هوا ته ورکړي هواوي د ویله ول خبر داد فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما د ویله ولك الله رب العزت ذوني ولم ما تبع عذاب راکه چي اغسي عذاب الله و چا تورکدي نو بیا چې کله د مړسو بیا کله د دا داغه بدن وروسوځي یا غي اریق بیا نیمه هوا ته سمندر او بوته الله رب العزت امر وکي او بوته چې پتاس وکي کومه کومه اراده دې سړي جمع سوي دا هغه دې راټولې او مزکته امر وکي چې پتا کې چیرې چیرې دایره تللي دې دا ټوله دې راټولې چې دا ټوله اوبو او دا و چې مزک سر راټول کړې هېره بیا د الله په دربار کې پېښولې الله رب العزت ژوند ور کوي ژوندې یکي اغه سړی چې نه جوړس الله رب العزت پرستانه چې وک داولې د دا دې څنګه چمونه ولې زفر دې خبره قادر نه دور توایل ولې یا الله قال خشيتك يا, يا ربي ما خالص تھا د دا د چمونه زل تاع بيرادم زغوناغاروم زبيلاروم زبيدينوم فقبال حدث حديث كي من خشيتك يا ربي وانت اعلم يلا تبه ما خبري دانتش ما ويلت قدرتنا لريزما دراتوليدو تبه ما خبري زما داي يقنوت تمارا تولاي خبص ماي او ستا د دخبل عقل متابق نورتا پا ما خبره چیز ما عقیده دا نده چی تازه نسوی رتنولو ولی پیغمبر علی صلات و سلام فغفر الله تعالی لہو الله رب العزت پر دی خبر دا دا مخبرت و پرمایی جا پروا نلری تا لما دمر بیری دی تا لما جان پتو او جان پتی دا دا مانا نه چستا دا یقین مو چې یار الله رب کول نستا یقین چې الله ما پوی دا الله ما رټوله الله ما پخمل دربار کې در زما دا بیر د چمور کې د الله رسول الله مخبرت و پرمای پروا نه لټټه تلماده نه بیرېږي تلماده ممر زانو ما او تا دا ملایې کینم نه دی چیا ذره ولاړ سما چیزوم یار ما وسوسه از ما یری و بو خاو اواته ورک دام نکوهو بیرج ګناه می هم ډېر کړه دا خدای الله په دربار کې بد خپل خوف د بیرو مثال دو مثال سم انا د سړی د ډېر بیره چې چا تی کوي زمون ته ما وکړي ما وسوسه ما تاب څه چمکو ماو او تھا بر ولادی الله په دربار کې چپیږه سلو ی الله دا حرامې روپیه مستا په خاطر ځنجینه وکته مال الله ناراضه کیږه دا بدکاری ول ما ی الله مستا په خاطر دا بدکاری پریشو ول کنيز ما بدن ওসমানه پسومه ته ډیر اپارونه را کړلو ی الله مستا په خاطر پریشو ول زلتا به رې دلم په خدای قسم لکه چې څنګه دا سړی الله و وبخښي مافي ورته وکړم ما فی او تا بم الله رب عزت کره داد دا ابو خاری او د مسلم حدیث د دادا چې نه دا یو عام خبره ده د یو بزرګ قولی د امام ابو حنیفه قولی د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قولی دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حق او سچ خبره دا نو له ما او تابهم د الله سبحانه ما او تابهم د الله سبحانه لیکن خبره ده دا او دا الله تبو امیدوار یا لا کمزور به لاری خو تا دې امید لرم ته تا دې امید لرم پیغمبر علی صلاتو والسلام فرمای په جهنم کې سړی بي چغ غاري وي دا س بغاري وي چې عام طور جهنميان دومره چغ نه وي الله رب العزت په سړی راو غړي چرایي غاړي ورته وايي چې څ څ ناری دي جوړ کړي څغم دي جوړ کړي او یا الله دومره پریشان يم په جهنم کې دومره په عذاب الله رب العزت په د ګناي ورشي دا ګنا دي کوله دا ګنا دي کوله دا ګنا داوي وو بالکل میکول نه الله ورته فرمایي چې دا سي ګناي څوک يا غو په جهنم کیه او جهنم لري زين الله ورته فرمایي ستا استعذر قابل قبول ندي ته به ورته جهنم لري لغ په ټولو خبر خبر دی چې دې ورته جهنم لره یو حديث کې یو سړي په باره کوي راځي اغه په پمند روان شي چروان شي الله رب العز په پرت راو غاړي چروي غاړي ورته واي خورا جهنم خوان نتر کی چې دون پمند رواني جهنم ډېر خوان دي نه دی ور باندې اخس نه دی وې الله ما په دنیا کې ستادي دینا پرمانه کېړي وي ما ستخه خبره نه نو کم سه کم د دان خبره خو به دی و مننه الله رب العزت او توا پرمای پروان نه لري تا د از خبره تا د دي منډواله چې الله ما ویلا وایو الله او توا پرمای ته د جهنم پرځي جنت تر میرس دا چی شو د الله ته امید بل سړی د الله رسول پرمای الله او غاړي د په جهنم کې ډیر په چغو په بغارو او په زاري په خواستي الله چې راو غاړي بیا د ګناي وکړي و کې وایو او بالکل دا ګناي ما کړيدي بیا دا سړی الله او توا ته بیا ته ولاړسه ځکه دا دا تا دای چې جهنم ل روان سي کرا کرا روان دی ور شاته وګوري بیا د وقدم اولاد سي بیا شاته وګوري بیا د وقدم اولاد سي الله به راو غړي او ته به مادر ټول په منډه ځه ته وایې شاوخه وګوري هرڅات کې شاته وګورې دې برته وای چې الله تا چې کله د جهنم څخه زراوي استم تا مال را حال را واستوي زما د یقین سوچ یار الله وبښله وصلت از مې کین را پیا ات کم دلته بیرته تاول جهانم لروم راځه نو حیران پریشان یم په دیو جشات ګورم چې تا ته امید واره یم الله فرمایو تو مت امید لري چې تاو بخښه نه غوې الله دې امید درتلرم د ډېر مېرابانه ذاته د ډېر عظيم ذاته پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای الله یا په دی خبر او بخښي چې تو امید بخښل لري وایو وای زمو عاف پروان لری زمو عاف ګریوایا ته کې راځي یو سړی را لې سړی پیغمبر علی صلاتو وسلم ته وایي رسول الله د قیامت په ورځ څنګه ورځ لاول ډېر تر نور ورځ د ډېر سخت ورځ ده ډېر رسول الله حساب چوکي ول حساب الله کوي ول باچی الله کوي به غم نسته به نو ګرم نسته ول دا څه وایي څنګه غم نسته والولي الله رب العز ذي عظيم ذات دي ودو دي عظيم ذات وبات څنګه وای چې بیا ایڅ غن زور ور ور سو غالب سو بیا ما الله پر مش غالب دي زور ور دي سي زما الله ما پیرا توکي بيو شذرال پیغمبر رسول الله شنه یزوی ورسر زدا غاز ما وز ورته ورچولې سم د مور مهرباني ته چې وګوري د اولاد شفقت وګرانسته چې وګان نه نه مور بد څنګه خپل زوی ورته اچي هغه ویلې ول چې مور خپل زوی ورته نه اچینو الله ربو له عزت په خپل بنده څنګه اچي وجانم چاغه ایمان ور باندې لدی نو الله خو ډیر مهربان دی پر خپل مومن بنده باندې ترچا تر مور په امر څنګه هایت څنګه خبر والله توکل هایت څنګه خبر ته وکړه سیسو الله ډیر مهربانه دی ومنګره ها د الله د مهرباني سره به مشتشکو نه یو سړی به بدکاری پدی و چې الله ډیر مهربانه دی د الله په مهرباني کې وځه شک نشته ما تا چې پدی پر وسان ګناه کو الله ډیر مهربانه را ما او به ما تا ډیر ګرایندي موفتا پر بچانو باندې رحمت او شفقت لرو نو به دا بچي موфта تشکن زا کوي موфта په ټوله موфта په ډبرو ولي ول دی واس مامورس ما پلا ما ډیر مې ربانه یې په ډبره ولم بي عين هدا خبر د چي سړي الله ډیر مې ربانه دي بیا ولاړ څلته بدکاری کې اخلاق اشاره کوي صحیح سو نو تاما نه سودا ما نه تا ته تاسو لپاره ما کار سره پرې د اولاده ختامه سو پاپا و ماو کار سره پرېږده لکه کتر ولادي چې په دې خاطر نه پټبرولي چې بابا ډېر مې ربانه دي دی. اځ ډېر مې ربانه ده دا, دا مې ربانه وبې با الله در باندې ودرې سې سلو نو ماغو تابم د غېڅ کو چې څو ګناي راڅخسي وي د الله ما پیغړ لمه غلطي سوي د لما ناقص سوي د لمه نفرماني سوي د زب شيما نه يم زشرمنده يم نو به الله او ما ته ما پیوګ ماو ما تا بدادس ته الله صبرېجو کغه سړي ول ما وسوځي زه بهېږم ک الله وني ولم دی عذاب راکې چې بل چاته بیا غسي عذاب نه ورکړي د د په فکر باندې یار ز په دې خبره ترته وګوري وړ کم ځان خلاصولې سمه لیکن الله رب العزت سراتول کوي دوی الله ته په ما خبرې ز ما دا یقین ستا چې یار الله قدرت لري ما راټولولي س خو ما د بیردا کار وکي یو سړي د حکومت مطلب نامنيت یا حکومت دیغه نامزد کړي چې داسړي قتل کړي پلانې پلانې پلانې نو د حکومت زمبچه ولس چهر ځ هر ځ هر سارا هر هر هر هر ځ ای ولس هلکه په خبر دی چې ځان سم خلاصو ولای لیکن بیا هم کوشش کیږي وروکم بز ځان د خپل پکر مطابق داسې دا سړی د خپل فکر مطابق ځان خلاصې د وغت زب ځان خلاص کما غلاره بولې را تراټول کوي ولله سونه مې ربانه ذات الله نو پیر امر سان پر مې پاپل حدیث کې بې راځي وې دور ته وېل الله جو وک ما حمل ک ته ول دا ولې دا چموکه دا وصیت وکي فقال مخافه تو ک یا لزله تعبیر دی له ما نو فتلقاه برحمتي ده الله رحمت دومره عظیم دی دو رحمت سره مخامخ سو اغ رحمت پر غالیب سو الله ما پی ورته غضب مګد رس سې لادر اعظم ذات دې اعظم خدا عظمت څخه غلطه پیدا نه خو خدا باندې وای شي اربع استک سید الله میرے بابا ذات الله غفور و رحیم ذاتی د پرول پر خبره باندې چې لمه ګنا وسوله دا خبره نه چې سپاسې ګنا کوم زوم الله دې غفور و رحیم ذاتی راس دا ګنا به وک دا په الله باندې نعوذ بالله څخه دې مزاق دې گپد ک سیدا وای چې لادر اعظم ذات جهنم پیدا کړي به اېڅو ګنا نکي لیکن ادرس مشتی سو ګنا کیږي پرتیر ګنا بد الله سمافي غوارو او کپر مجد باندې موږ دا کار په دا جرأت دی د دلاورید او داسې دلاورو به الله رب العزت نه بخشه وعن عن سرودي الله وتعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اخرجو من النار من ذكرني يوما او خافني في مقام رواه الترمذي وابي حقيم خبر علی صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی یا ورد با اعلان وسی چکمی پرشتی دا جهنم پر وور یا پر جهنم باندی مقرر دی اگر دی چموکی اگر دی روالات سی اخری جو من النار من ذکرنی اگر چوک دی راو بازی یا دی اگر چوک راو بازی پلو خونسی راواتا لی دا پرشتو پر زریع براو الله رب العزت وو فرمایي چې هغه سړي د جهنم راوځي چې پټول ژوند یې زیات کړي پټو دبر د ایمان لری خاطر د جهنم نشه راوتل ایمان بل لري پټول ژوند یو وار هم زیات کړي الله هو الله اکبر لا اله الا الله تا ويلي هغه د جهنم راوځي بیا وبې پله انسانان په کروڑو داسي هغه به الله د جهنم راو باسي او جنت نه یا پويس يا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای او خافنی فی مقام یبد الله لجانب اعلان او چې هغه دی د جهنم راو زی یا دی پرشتي هغه سړی د جهنم راو باسي چې کم څوک په خپل ټول ژوند کې یو را ل ما دلی دی الله فرمای پخپل پول ژوند کی یو ور لمه بیره د لیدې اغه چی شو کی اغه د جهنم مسره و مسخ الحمدلله ډیر ور الله یاد کړی دی او ډیر ور د الله س به بیره دی یو خو شرط ته د پرداغه حال ماو ته مړوس کماو ته نعوذ بالله شرک شروک کما او ته د الله مخالفت شروع کړي، کما او ته د الله دشمني پر سر واغسته، کما او تا د پیغمبر علی صلوات و سلام په ختم نبوت کې شک پیدا کړي، که مش د الله په وحدانیت کې شک پیدا کړي، که مش په تقدیر کې شک پیدا کړي، تقدیر ندي. پرون د استرالیا څخه میسیج را تکړي چې مليسا ماو یو ملګری دی هغه په دې خبره کې سره په تنازع یو، په جګړه یو. دوی وايي چې دا انسان ته الله معذور کړي، دا هغه معزه د چلیز را چلیز و زه ته میا یا د په عزل کې کل سوي دي دال کل سوي خبره ده په تقدیر کې اندال کل سوي د چتو تور دي سپند دي جدې بده نو واست تر تا وای مالا ولا خبره ده دا د دا الله رسول او زه را اوت السحاب په تقدیر کې جغیادل تقدیر کې جغیادل د رینوستیو د کالج ال کام پر غلط تو مې شو باندې پیټ بیا پر الله باندې اعتراضونه شروع بیا ته الله پر رسول باندې اعتراضونه شروع وکړ. په ګرد کائنات کې تر ټولو اسانه کار اعتراض دی. ستا اچې نه پرځید. سې سول نو اعتراض روان شي شروع کې دا څنګه الله دی دا څنګه اسمان دی دات څنګه مزکدا الله رب العزت ګر کائنات پیدا کړې دي نو الله چا پیدا کړې دي نعوذ بالله. سې شیطان هم ته دا خبرې ور اچي او د غسي د انسانانو په شکل کې چې کوم شيطانان د هغه وسرته دغه فکروم راشي دا نو تقدیر دی دا الله لیکلی دی نو به ول لیکلی دي یوار په دبانې بدکارۍ کوي یوار په دبانې قتل کوي به جهنم لر بی دا خو ظلم دي انسان سره خبره د غصې دا په تقدیر کې دا انسانان سره ژوندېدل چې ژوندېدل دا تقدیر وو څنګه خبره دا و چی شدی دا څنګه خبره ده دا جوجتیا در واه ما ورتول کده الله پر ذات باندې ایمان راوړل دا زوري ده د محمد رسول الله پر رسالت ختم نو وات ایمان راوړل زوري ده پر یوم القیامه باندې ایمان راوړل زوري ده د غصب پر تقدیر باندې ایمان راوړی بیا سړی مسلمان پاتیزه کې پر تقدیر ایمان نو که خیر دی ک شر دی بیا د حیثیتنه پاتیزه دی ایمان دارانه پاتیزه ده ایمان شرط ده ده الله واحد لا شريك ذات محمد الرسول الله خاتم النبين او ده قيامت حق جنت حق صراط حق جهنم حق سيصل ده غير التقدير حق ذلك السويد الله الرسول دي الصحابه تويلوا ولده الله واستدرتكم ده الله فشتك تويل ده الله ريده تنسم في كي تقدير كي ما غير تقدير رو ډوې لاردا زما اوستا عقل باغه په سینه رسېږي لکه چې زما اوستا سترګې تریو حد پرې دیت کولې سي داغه په اخای نه سي کولې غوژونه تریو حد پرې خبره راکښولې سي او رېدلې سي په نه سره کښولې دغه د زما اوستا عقل هم تر اسمانو تر ووم اسمانه رسېدلې سي تر تقدیر نه سي شیار الله رب العزت څوک شيق لیکلې څوک سعيد لیکلې څوک تور لیکلې څوک سپين څوک جنتي څوک جهنمي نو ما ورته مال د الله <سؤال> رسول سحابه او توې ول د خدای روي درته نسم په تقدیر کې مګایې او بيته خبر لیکل سوي دا چې کم جنتي دي کم جهنمي دي و و لیکل سوي دا یو صحابي د الله رسول څخه پښتنه وکړه چې عمر سنوده الله په پازل کې الله لیکلې پلان نه جنتي دي ولنشدا خبر لكل سوي ديا دون روزي والمنزون زكاتون ودادون المنزون وعبادتون مزوليكو خبر محمد الرسول الله صورتواي يوسري رالي والله تي ولي الله يا رسول الله الله ورسول تي ويل والتواي دو قطوه ایچ دا جنت دون دیده ای و مسلمان جنت دا دا دنیا اصل وارده نو چیر دینو؟ او د اللہ رسول تورتو ایی او ایداخو بمانی چشپاستا او خودمانا و لانمانا او چکل دا اوراز رائس شپا شپ و لارسی اشپا چسو؟ اشپا خون دیره غط و او اتسسو؟ اشتا چشپا را دونه غط و اردسسو؟ وچ شو خبر خلاس اتسو؟ پرماو پر مه دا خبره نه د چتا و دا دنیا دا دا دنیا الله زما استاد په فهم ته پر رښووله ده دا الله کو مخلوق ټول ته خبرې چې الله په دا کړي دي پځنه تو ته خبرې پرماو ته خالی دا د چمش ایمان دي جنت ته جهنم دي صحیح نو بیا ورته ویلې دي صحابي چې رسول الله دونو نې کوي بیا موږ کو چې الله سړی نکړي د جنت سره پیښ شد الله رسول ته پر مه او ال ضاع على چکه سړې ډېرې نه کوي کې بزرګي کې دا الله در رسول پر لار روانې د علامه د دې دا چې په تقدیر کې الله دا جنتي لیکلی دي او چې نه کې دا علامه د دې دا چې دا الله په تقدیر کې جهنم لیکلی وسته خپل ورشت چې چم کوي سې سره یان ترپل مهمه خبره ده د عزیزانو ما او تاب په دې دنیا کې هر سړې چې د کم پیل دی ما او تاب واغ هغه د کم 필ډ مسله هغه باغ له موټر خراب سو او تا به چیر زو گیرج لره بدن بیمار سو لنا جوڑ سو خراب سو چیر بزو داکتر و حاکیم لره بزو سیسو؟ دخو معلوم خبرید ستا یو کیلو غوڑی و براو په مالگ پا کار سو چیر بزید تا با دوکان لره پر چون دوکان لره بزید که ستا غوش پا کار سو تا با چیر قصابی لره بزید که چون دکان چون دوکان سره ورس اغای آرما تا غوش راکده که قصابی لرځای ورسې غورته ماته وړه راکدای کېدلېس تنار لرور له تور ته چې ماته غوښ راکاوې زموږ تنور دې موږ جوړي بخو پوس په دې خبره سر خلاص هو دا شی په دې خبره سر خلاصای چې د الله او د رسول لپاره د علماء او د زی چې کومچا قران حدیث ویل دي اغه لره بځه او کتر ولار سو د الله د وحدانيت مسله ته ته پرنسپل تر ستان ده کالج وستاز در شایی سینسدان در شایی اغا سینسدان ده اللہ در رسول صلیری دی نو دا بیا ظلم دی ولی ظلم دی ظلم پا دید دی, دی, دی, دی چې تا حر مسلا در پیش چې تا اغا پیلڈ والا لر ورجی تا اغا محکمی و شعبی لر ورجی او چې د الله د وحدانیت و ده محمد و رسول اللہ ده ختم نبوت مسلا را رالا بیا اولاد عام سړی لره دا ظلم دی که ندی کواتاته د اخرت مسله تر پیشه سو کواتاته د الله د رسول خبره تر پیشه سو ته راضي علما ولره دا وخت علما د د حديث سره تعلق لري قران او حديث د کړي دي نو هغه بستا سر در خلاص کی هغه چې کواتاته هر ته به لکه چې ډاکټر و ما کواتاته هر ګولې را ویل کومجه منو او کته م نظريش ورو کې ډاکټر ته وټسپ بلځي علاج پیا ته علاج کوولې سي دغه شکایته د علماو سره مناظرې شروع کړي چې ورسره وروره زستا خبره نه منم هغه ټک سيده میمنه نجانم دي لاردا سې سوده حق لرم که بیمارسوم ډاکټر لره بزم ک ډاکټر ته درمانجو د دین او د اخرت مسله ور پیدا سو مال او که زته معمولې بدن د پره د درد زکام د پره ثاله درزم او ته د اخرت په حواله چې دومره عظيمه ورز د مال نه راځي نو کوم چې ته به کامیاب څه څه ناکامه شخصه را دي چې مساله د چا د د وبل چاتک شي مساله د چا د د وبل چاتک دا کې دلې شي شي دی د چی څه کوي د غاصه غړ دی د ورش سره به غړ دی ګامي شو د وځي سره غړ دی کې سړیو و دی شي دی چې نو غړ دی دا که شی کار مدي داس په دې خبره سر خلاص کې کړه اخرت او د دین او د اسلام صلاوت را سماله کړه حلال او د حرام مسلو را سماله ما سمرات علما او ک زما د نه جوړي مسلو زما د کس د غوشو مسلو زما د ډوډي مسلو زما د مالګي او د وړو مسلو نو بځ بیا تل را درته نو بیا ګرم نه جوړی شي ها کزر والا اسلام په خپل وجرا کې می ورور کلینیک خلاص کې د خلکو علاجونو اپریشنونو کوم نو حکومت حق لري شریعت دا حق لري چې ماته خلاص ونی سي او کبي چيري تھاپ مطلب دا له تاخلا سره کړي وا تھاپ توای بیا نو زه حق لري تا تاټر خلاص ونی سي شو سولم د هاشو ډاکټر والا لسړی واسي هغه ورته وای چې ډاکټر صاحب د دغا... یو دانا پر ماره ختنې د علاجو یتاس کار نه څې تاسمه کار نه دي هغه درس مطلب یو سي ډاکټر د غارشو ډاکټر نه ترتاسمه غارشو بس هغه از ما کار نه دي دی خو کار نه دي د غصې په داسمه او که سلام د غصې دین او د اسلام او د حلال او د حرام او د الله او د رسول د اخرت مسله را لرا علماء او تکښنه او کده س الى وبله مسله را ل بیا وځه در درځه نو دا پرنسپلیان را واخل دا بار چې سبکان ویلې دي ټول د الله فزاد کوي شکمندی چتا څنګه خبره ده راسه قران زدا قرآن و په ما وک سلفیه وس د خل علماء اوس وک ک دیوبند د خل علماء اوس وک ک بریلوی د خل علماء اوس وک هچ ش حق شباب نه درته پیداکیز هچ ګروم باندې پیداکیز کوو بد غساو نو د الله رسول پرمای او هغه سړی الله د جانب اله او چې هغه سړی د جهنم راوزي کمن سړی مصالح الصلوۃ والسلام یو سړی ظلم یې کوي وی وای هغه مرسو شمړسلو به الله پر ورته المصالح السلام ته پیغام ارسال ارشاد نه چما ولي وتا ته ځغنو تا ته سړی مرکی مصالح السلام ول نس په ګوره چ ولید نه راتول الله ورته پر مې لیکه دې سړی په ټول ژوند زې وریت کړو د کم سې تا مرکی مل تاسو حساب او چون کې د ټول ژوند زنو ميات کړینو پر وان علي ماته ده سیسو لو وی ورز را روانه او دیر استردی ورز را روانه دا او دیر دست و مانی او رز روانه ما و عمل تا عمل بس را نو نولی هازا تراس ما و تاد عمل برابر کو عمل برابر کو چه عمل برابر کو بیا به با انشاللو العزیز معماله آسانه یاو کمی عمل نو بیا پنو نپایجم چې ما اوس تا به الله رب ال ويل او دل قبول منظور وکړي الله خپل احکامات الله عليه وسلم مبارک طریق رنصیب کړي الله دې مجت هدایت وکړي الله دې پر هدایت مستمر ګر پر قران الله مستمر ګر رنصیب کړي الله پر حال او مجت داتور چې موږ دا وینا اله الا الله محمد الرسول